Iată-ne în seara aceasta din nou împreună pentru un timp. Sperăm că Dumnezeu uh, va îngădui să finalizăm și această oră de emisie pentru că vrem să facem o lucrare uh, coordonați călăuziți de el. Vrem să vorbim în seara aceasta despre o temă uh, iarăși sensibilă, cum ar putea fi temele care țin de sufletul nostru decât sensibile, uh, cu care ne confruntăm fiecare din noi, mai ales bărbații, aș zice, un special bărbații uh, care sunt chemați la o Direct a lui Dumnezeu și vorbim despre aportul la lucrare. Fiecare din noi suntem chemați, avem datoria aceasta să contribuim la lucrare. De-a lungul timpului Biserica a trecut prin foarte multe transformări. Și din punct de vedere social, divizările au brăzdat de la început până la sfârșit existența bisericii și divizările astea de regulă au pornit de la percepții diferite, de la moduri diferite de a gândi structura bisericii și aportul oamenilor la biserică. Anumite culte, anumite religii consideră că această treabă din biserică trebuie făcută doar de persoane specializate. Sunt culte care consideră, sunt religii care consideră că fiecare din noi trebuie să facem ceva. Ei bine, Dorința de a face biserica relevantă, comodă, confortabilă, de a o face să corespundă anumitor ideologii a făcut ca să existe multe schisme în viața bisericii. În tot acest timp vedem că implicarea oamenilor a scăzut foarte mult. Adică din ce în ce mai mult vrem ca anumiți oameni plătiți, hai să spunem profesioniști, să facă lucrările care trebuie făcute în biserică de la pastor, care aproape nu mai este o, o mirare pentru nimeni că este un om plătit pentru uh, această activitate, până la uh, se ajunge femeie de servici, paznic, uh, dirijorul să fie plătit în unele biserici, uh, pastorul de tineret și am auzit biserici în care uh, tot personalul de slujire este angajat. Uh, nu am ceva cu această angajare. Vreau, vreau să discutăm în seara aceasta despre implicarea personală. Desigur că este mult mai comod pentru mine să mă duc la biserică, să stau, să privesc să aștept anumite rezultate, anumite performanțe de la cei care sunt implicați acolo și să mă duc acasă liniștit. Și consider că în felul ăsta s-a meritat. Sunt tentat să zic, am plătit un bilet, am dat un preț și s-a meritat spectacolul. Dacă nu s-a meritat, atunci sunt foarte critic. În contextul acesta vreau să-i provoc pe invitații din seara aceasta, Cosmin, Neluțu și Dani, la aș exprima punctul lor de vedere pe baza unor întrebări și prima din întrebări este dacă suntem chemați ca și membri ca și ale trupului să ne aducem aportul. Ce credeți că se întâmplă de oamenii nu vor să se mai implice? Se implică tot mai puțin, vedeți timpul de servici, munca în general cere mai mult timp, cere mult timp, nu știu, și confortul de acasă, cere mult timp viața de familie și pur și simplu oamenii iau din ce în ce mai puțin în calcul să slujească în biserică. Deși parcă înainte era un fel de bătălie pe a sluji în biserică, acum biserica are, are nevoie de oameni, are nevoie să acopere anumite slujbe și pur și simplu nu, nu are de unde să ia acești oameni. Bună seara! Cred că un prim, un prim lucru de la care trebuie să plecăm în discuția din această seară e ceea ce spune Scriptura. Și tu ai întrebat la un moment dat și ai făcut diferențierea aceasta că sunt culte în care Există doar un personal angajat care face treaba din domeniul acesta spiritual și sunt și alte biserici în care se dorește implicarea mai multor membrii. Sau Bine, nu se, se exclud una pe alta. Da, nu se exclud una pe alta. Și de aici pleacă, pleacă prima discuție sau prima direcție în care am putea să începem discuția în seara aceasta și anume ceea ce este biblic. Și dacă noi uităm la toate versetele și la toate chemările pentru uh, biserică sau legătura aceasta care se face între trup și biserică, dăm seama că e vorba de modulare. Și într -un, dacă într-un trup fiecare modular își face treaba lui în, ca trup, trupul să funcționeze, la fel e și într-o biserică. Și uh, se exclude situația aceasta în care doar cine a plătit, doar uh, un pastor, un preot să facă o anumită slujbă. Într-adevăr, trebuie să privim și partea cealaltă în care uh, apostolul Pavel face următoare afirmație că soldatul nu pleacă la luptă pe cheltuiala lui. Dar uh, cred că vorbește doar de un anumit segment al, uh, al lucrării. Pentru că, într-adevăr, dacă vrei să faci o lucrare de cea bună calitate, trebuie să fii implicat 100%. Și aici vorbesc de preoți, de păstori care trebuie să aibă pregătirea și trebuie să aibă timpul și e într-adevăr do un domeniu, în un zonă unde se poate face lucrul ăsta, unde se poate plăti. Dar în rest, o biserică sănătoasă, o biserică care are membri activi, membri care își îndeplinesc rolul, sumă dulare în trupul lui Hristos, care doresc să facă lucrarea aceasta. Și până tot de la un exemplu personal, cred că în momentul în care uh, ai o relație bună cu Dumnezeu și în momentul în care l-ai cunoscut pe Dumnezeu cu toată inima ta, atunci dispoziția ta este pentru lucrare și dorința ta e să faci lucrare și atunci îți faci timp pentru lucrare deși e foarte complicat, deși e foarte greu dar dacă o să privim doar în astăzi auzeam un mesaj din textul respectiv din Matei din Matei capitolul 11 în care ni se spune în versetul 28 veniți la mine toți cei trudiți și împăvărați și eu vă voi da o dihnă luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine și eu sunt blând și zmerit cu inima și veți găsi o dihnă pentru sufletele voastre că jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară Vedeți și aici, Domnul se vorbește despre o povară, despre un juc. Într-adevăr, e vorba de discipline, vorba de, e greu să-ți faci timp și pentru a te implica în lucrare și a fi a sluji pe alții și a participa în diverse lucrări din biserica. E greu, e un juc. Dar... Jucul Lui Hristos e bun și sarcina Lui ușoară pentru fiecare dintre noi, în măsura în care suntem dispusi să acceptăm jucul Lui Hristos. Da, într-adevăr, Scriptura ne cere, Dumnezeu ne cere implicarea aceasta și probabil unul din motivele pentru care nu avem, nu știu, ceea ce nu avem o biserică așa cum ar trebui să fie, este pentru că fiecare din noi poate face mai puțin sau deloc ceea ce ar trebui să aducem, aportul pe care ar trebui să-l aducem fiecare din noi. Sunt anumite lucruri care totuși ne împiedic. Într-adevăr, o relație bună cu Dumnezeu ne călăuzește spre a ne dărui, spre a ne implica în lucrare. Totuși, oamenii au foarte multe motivații pentru care nu se implică. Și pe aici, cred că dacă am deschide o listă, ar fi, ar fi foarte greu de conturizat toate, toate motivele care se găsesc. Ce părere aveți despre aceste motivații, Neluțu? Aș vrea să răspund la tot la prima întrebare, privitor la ce considerăm noi că se întâmplă, oamenii nu mai vor să se implice. Aș pleca de la premiza că uh, programul pe care îl are fiecare individ este unul deosebit de încărcat în ziua de astăzi. Uh, multe persoane spun că înainte, poate chiar și pe timpul comunismului, se trăia altfel în biserică, era o implicare mai puternică, oamenii erau mai plini de pasiune pentru Dumnezeu, pentru lucrare. N-aș vrea să-i contrazic pe oamenii care au trăit cu adevărat acele vremuri, eu nu le-am trăit ca și copila lui Dumnezeu, e adevărat, dar primind în urmă, cred că nu erau atâtea lucruri care să te acapareze. În ziua de astăzi sunt o sumedenie de lucruri, care îți pot răpi timpul, începând de la, eu știu, petrecerea timpului liber, atâta cât mai este, și nu mai este foarte mult, uh, continuând cu uh, tot felul de detalii legate de, de ce am spus mai înainte de timpul liber, uh, vrei să-ți faci, să-ți lucrezi ceva acasă, sau ești implicat în, în anumite lucrări, sau timpul de la serviciu este unul destul de lung. De regulă se cere disponibilitatea la program prelungit. Exact este familia pe care o ai și toate astea îți consumă resurse. La un moment dat am stat și uh, mi-am analizat viața și chiar acum de curând și am zis eu dacă stau să mă gândesc foarte bine nu mai am nicio zi liberă. Începând de luni și terminând cu luni nu mai am nicio zi liberă. Și știi, te -o că, eu. Mai, și știi că am mai avut discuțiile astea și uh, am ajuns la o concluzie comună. La da. modul cel mai serios. Nu cred că timpul este unul dintre factorii foarte importanți pentru care oamenii nu mai doresc să mai se implice în lucrare din cauză că timpul liber nu l-mai ai. Da. Acum problema se pune bine bine, dăm pentru lucrare doar din timpul liber. Spune Scriptura: "Dacă aducem o jertfă care nu ne costă, oare este în regulă lucrul acesta?" Într-adevăr, este mult mai greu astăzi să iau o decizie de implicare în lucrare pentru că, dacă vă amintiți, emisiunea trecută când am uh, înregistrat-o discutam despre faptul că înainte oamenii uh, aveau o viață mult mai simplă. Uh, mergeau la servici. Era un singur post de televiziune, veneau acasă, se duceau la biserică și era implicarea asta. Astăzi, opțiunile sunt infinit mai multe, nu infinit, mult mai multe în comparație cu ce era înainte și decizia în sine de a merge de a te implica în lucrare crește proporțional de dificultatea de a lua o decizie în privința asta. Eu vreau să contrazic pe și nu de dragul contrazicării. Și așa să privim doar la generații care a fost dinainte înainte de noi. Am prins-o și priveloanul Ceaușescu, am prins-o în biserică, nu ca o laudă, ci așa a fost conjunctura. Și mulțumesc Dumnezeu că așa a fost conjunctura. Gândiți-vă doar la cei care au fost la sat și erau în biserici. Nu au avut o viață cu nicio secundă mai ușoară decât a noastră. Au fost implicați în foarte multe lucruri. Gândiți-vă la multe familii care aveau peste cinci copii, Niți-vă ce presupune lucrul ăsta? Gândiți-vă la animalele pe care le aveau în gospodărie, erau prinsi tot așa șapte zile pe săptămână din șapte. Dar totuși își făceau timp pentru lucrurile din biserică. Își drămuiau timpul și întrebarea pentru mine și pentru oastră uh, în seara asta oare să fie timpul problema sau modul în care ne gestionăm noi timpul? În momentul în care nu ne știm prioritățile și nu ne refacem, nu ne recalculăm Așa mi-am recalculat uh, timpul pe care eu îl pierd în multe direcții nefolositoare și am uitat să facem exercițiul fie fiecare dintre noi și cu siguranță găsim timp de calitate pe care să punem la, la dispoziția Lui Dumnezeu. Asta e singura mea, singura mea obiecție. Acum nu vreau să fac pe uh, spiritual, pe Sfântul în emisiunea aceasta, dar cred că, cred că fiecare dintre noi găsim resurse de timp Condiția să, da, să avem dorință pentru... Acum această. eu, afirmația ta, Cosmine, nu iau ca pe o contradicție la ceea ce am spus eu, ci mai degrabă pe ca pe un punct de vedere, ca pe o completare. Eu nu zic că în fiecare dintre noi nu avem timp pe care îl rosim. Asta ar însemna ca noi să fim niște oameni ideali, ceea ce <sus> nici pe departe nu suntem, e adevărat revin la afirmația pe care am făcut-o anterior, nu am trăit în timpurile comuniste, în Biserica lui Dumnezeu și de asta nu vreau să susțin cu fervoare anumite chestiuni decât cele pe care le-am auzit din partea oamenilor, spunând că înainte era, era o altfel de viață. Eu nu pot să mă pronunț cu privire la vremurile acelea, pot să mă pronunț cu privire la ceea ce este acum. Implicare există. Implicare există. Deci sunt, fiecare dintre voi vă știți viața. Eu, unul, am implicare și știu că folosesc pentru lucrarea Lui Dumnezeu timp din viața mea. Deci, din punctul ăsta de vedere, sacrificiu există. Probabil că aș putea face mai mult decât atât, dacă aș fi uh, mult mai bine calculat. E, e, sunt perfect de acord cu conceptul acesta. Și nici nu vreau să găsesc o justificare pentru a spune că nu trebuie implicare în biserică. De altfel mă gândesc la, la perioada bisericii primare. Mie îmi rămâne întotdeauna partea asta din Biblie, din Sfânta Scriptură, cartea numită Faptele Apostolilor. Pentru mine este un exemplu locuvent ce au reușit să facă oamenii în vremurile acelea. Și dacă stau să mă gândesc, frământările pe care le avem noi cu privire la slujire, le-au avut și primii creștini. Gândiți-vă că la un moment dat au trebuit să facă, dacă putem să spunem așa, un mic consiliu și să hotărască cine ce face. Și uh, unii s-au ales, ales cu partea doctrinară, alții s-au uh, ales cu chestiunile administrative, în așa fel încât lucrarea să nu sufere, ci să fie acoperită pe toate direcțiile. Problema este acum, dacă, să zicem așa, dăm un, dăm un exemplu, Dintr-o sută de oameni, dacă lucrează cinci, ce ziceți? E la fel cu dacă ar lucra 50? Asta este problema. Problema este că oamenii care slujesc, care sunt implicați în lucrare, lucrează peste puterile lor. Iar Hai. ceilalți sunt doar spectatori. Aici bă, chiar voiam să atrag atenția asupra unui aspect. Într-adevăr, există oameni care sunt implicați în lucrare și oameni care simt povara lucrării și necesitatea de a se implica și datorită faptului că nu ne implicăm toți ca și, ca și trup, cineva trebuie să preia. Ceea ce nu fac eu trebuie să preia cineva. În corpul nostru dacă, de exemplu, m-a lovit la un picior și piciorul nu mai pot călca în piciorul ăla, pur și simplu tot corpul se balancează altfel, se lasă greutate pe un singur picior ca să compenseze cumva și totuși să funcționeze. E bine De fiecare dată când un membru nu-și aduce aportul, când un organ nu-și aduce aportul, tot restul trupului preia. Dar acum ce-ar fi să ne gândim și să vedem, ok, dintr-un trup întreg să pune doar picioarele și mâinile și ochii. Okay. n este foarte greu să funcționezi în felul acesta și de fapt s-ar putea să te trezești că ai nevoie de ceva aparate, ceva fire prin tine, ceva injecții perfuzii ca să poți să trăiești în continuare. De aceea nu neapărat este nevoie ca cei care slujesc să slujească și mai mult până la epuizare, cât este nevoie și de asta am, am și adus întrebarea aceasta: cât este nevoie ca fiecare să-și facă bucățica lui, pătrățica lui, acolo unde l-a chemat Dumnezeu să-și aducă aportul. Aici sunt două situații, și în situația asta, în special, sunt prinși liderii. Sunt lideri care, din cauza lipsei de implicare a celor din biserică, ajung să facă ei slujba peste puterele lor și cunosc cazul de astfel de lideri care au avut probleme foarte mari în familie din cauza asta și au neglijat familia pentru că mergeau în, în direcția slujirii în biserică aveau foarte puțin timp pentru copii și și-au ruinat familiile, dar sunt și lideri care nu știu, sunt probabil perfecționist sau cred că doar ei pot să facă lucrurile da. și atunci așa asumă își asumă niște sarcini care îi depășesc, dar și le asumă din, din dorința de a face totul perfect și având încredere în membrii din biserică. Sunt două direcții uh, două diferite, și două, dar sunt două extreme periculoase. Gândiți-vă doar la cazul lui Moise, da. până nu a venit socul lui să zică, pe păi tu ce faci, nu faci bine el nici nu și seamă seama și probabil sunt mulți lideri care, sau slujitori neapărat lideri, slujitori în biserică care sunt implicați în foarte multe lucruri cum zicea și Neluțu peste puterile lor și poate ar fi bine să le atragă cineva atenția, n-ar fi bine să mai lași tu din slujbele tale fără cel în, în care funcționezi bine și pe care le poți face cel mai bine și lasă și pe, pe alții să lucreze Numai pentru asta e nevoie să fie e nevoie și de oameni care să dorească să facă anumite slujbe în biserică Problema este că um, dacă ar fi oamenii să fie degrevați de prea multă sarcină pe care o au pe umerii lor, atunci ar fi bine. Dar ți se replică cum vrei să las. Tu nu vezi că nu se implică nimeni? Asta este, asta este, este mentalitatea. Sensibil, da. Asta este mentalitatea. Și dacă, dacă stăm să ne gândim sincer, uh, nu-l poți, nu poți condamna pe omul care vine și spune un astfel de lucru. Pentru că așa este. Da, strict în punctul ăsta, riscăm să avem numai suplinitori, cum zicea Teo mai devreme. Și atunci, nu știu dacă n-are de suferit lucrarea. Că poate că anumite lucrări, un anumit om, nu este cel mai potrivit pentru anumite lucrare. Dar unul care ar putea fi potrivit în domeniul ăla... Dumnezeu i-a dat darul, i-a dat darul, exact nu se implică din vari motive, atunci e nevoie de un suplinitor care e pus să facă lucrarea respectivă, ori el nu are chemarea respectivă. Și atunci uh, organul e înlocuit de un organ uh, cu, care e învățat să facă cu totul altceva. Da, dar și, atunci și în trupul nostru trupul se preia. Da, exact. Și în trupul nostru un alt organ preia de exemplu dacă ne lovim la ochi suntem mult mai atenți demonstrat științific. Urechile lucrează la altă capacitate, celălalt ochi dar urechile nu o să poată niciodată să vadă. Ele pentru o perioadă pot fi își pot aduce aportul fiind la o solicitare mai înaltă, dar ele nu au menirea asta. Pur și simplu ele înlocuiesc pentru un timp sau ajută pentru un timp. Îmi place ce, ce ai zis Daniel înainte și asta e o frământare a mea personală. Întotdeauna mi-am pus întrebarea fac bine ceea ce fac, dau totul pentru Dumnezeu în slujba sau în chemarea la care, la care particip, am dar în direcția respectivă și e o frământare a mea. Și pe de altă parte văd lucrul ăsta pregnant și în oameni care fac o slujire și fac o fac o slujire proastă, pentru că nu-i domeniul lor acolo. Și de asta folosesc ocazia și în seara aceasta să atragem atenția ca fiecare dintre noi să ne cunoaștem darul și talentul pe care Dumnezeu l-a pus, pus în noi și să mergem în direcția respectivă, pentru că acolo putem fi performanți, putem să facem lucrarea ca pentru Dumnezeu și nici nu luăm din uh, darul sau din lucrarea pe care Dumnezeu i-a dat-o altuia. Exact da. și, scuze-mă, poate n-ar fi rău ca și uh, liderii bisericii uh, să vadă pur și simplu dacă un anumit om nu este potrivit pentru o anumită lucrare. Și să-i se spună. E destul de greu. Uh, și am un exemplu foarte apropiat. Chiar în biserica noastră am văzut o anumită persoană care a avut uh, tăria și uh, caracterul, pur și simplu, să spună, nu sunt pentru acest lucru și mă retrag. Un zid se construiește din cărămizi care trebuie să se fixeze foarte bine una pe cealaltă. Dacă una nu-i potrivit în zidul respectiv, apare o anumită spărtură sau un anumit joc sau și zidul ăla, exact, devine vulnerabil. Aici să mergem pe exemple concrete și știm lucrul ăsta. Gândiți-vă în lucrarea de laudă și închilare, cântarea cu corul. Pot să vină persoane din dorința de a fi în față, din dorința de afirmare, afirmare dar nu au talentul ăsta, nu au voce, nu cântă și atunci... A... Da, sau din dorința, și din dorința de a cânta și exact, nu pot să facă lucrul ăsta. Și urmează următorul pas. da. Cel care e implicat în lucrarea cu muzica, dirijorul sau liderul de închinare, trebuie să zică celui care participă la astfel de lucrare, frate, soră, nu cred că ești potrivit aici. Dar știu foarte multe cazuri în care i s-a spus lucrul ăsta și au fost jigniți, și Ami au, fost, chiar au, plecat, au din plecat din biserică. Din biserică e o zonă destul de sensibilă. Trebuie să ai și tact, dar trebuie să te și unui om care are prezența lui Dumnezeu în viața lui și dacă îi se spune, să vadă persoana care mi-a spus că asta nu a fost rău intenționată. Deci pur și simplu Trebuie să-mi văd eu exact uh, darul pe care l-am și să-mi asum lucrul ăsta. În punctul Sau ăsta... nu l-am, darul pe care nu l-am, că e și cazul ăsta. În punctul ăsta cred că este poate nevoie mai mare de uh, implicare, cel puțin din partea celor care au viziune în lucrarea lui Dumnezeu uh, cu biserica respectivă uh, și uh, probabil făcute la anumite intervale, anumite uh, mesaje, sau studii biblice prin care oamenii să, -și, să -și fie învățați cum să-și descopere darurile spirituale. Nu știu, sunt tot felul de materiale, eu cel puțin am tot felul de chestionare care te ajută cât de cât să te orientezi, să vezi care ți este darul. Pentru că mi-a fost dat să aud o persoană cântând în biserică, dar la, cu potențiometrul la maxim, dar pur și simplu nu avea absolut nimic de a face cu muzica, deci era, avea o voce falsă din construcție. Ei, când trebuie să zici la un astfel de persoană, uite, e bine că lauzi pe Dumnezeu ca inimă bună, dar totuși, chiar un pic mai încet. Vreau să vă spun. Sau poate este... o poezie. <laughs> Sau poate o poezie. Da. Este, este foarte dificil, este foarte dificil să faci, o, să convingi un astfel de om că trebuie să facă altfel. Totuși, din lipsă de slujitori am observat panta asta periculoasă. Din lipsă de slujitori sunt acceptați în slujire și oameni nepotriviți. Și iarăși un lucru pe care vreau să remarc e că sunt foarte mulți care văd darul o, -o chemarea doar în domeniul ăsta de slujire publică. Da. Asta e atractivă pentru, pentru mulți. Săptămâna trecută trecut am fost într-o biserică cu mai multe familii, ne-am pus uh, pe bancă, am stat, uh, s-a tenat biserica, n-a dat nimeni mâna cu noi, nu ne-a întrebat nimeni de, de sănătate, de unde, de unde suntem. suntem? Suntem din biserică, nu suntem din biserică, suntem interesați, ne-a plăcut, nu ne-a plăcut. Am mers în curtea bisericii, iarăși am fost ocoliți. Și nu e un lucru normal. Și atunci am pus întrebarea asta. Sunt slujbe foarte mici, dar sunt foarte, foarte importante. Mă gândesc că sunt persoane în biserică care doar o mână întinsă sau o întrebare pe care o pun celor de lângă, de lângă ei. E o lucrare deosebită și o lucrare mare. Mă gândesc doar la cel care poate să conducă pe cineva care a venit în biserică, respectiv, slujba de ușier. E o poate cea mai importantă, e primul contact da. pe care îl are un om când intră în biserică cu o persoană. Dacă e o persoană caldă, o persoană care poate să facă o strujire poate mai mare decât a pastorului. Poate să-i deschidă mintea și inima omului da, respectiv. să creeze mediul în care cuvântul exact. să se așeze da. cum trebuie. La capitolul ăsta vreau să vă aduc un exemplu clar. Exemplu meu, când am venit în, în mediaș. Uh, am zis, ok, uh, eu fiind mai nonconformist, umblând uh, în, înainte de a mă întoarce la Dumnezeu și la biserici catolice și ortodoxe, uh, din dorința de a vedea, de a cunoaște, uh, când am venit în media și am spus, ok, vreau să merg și la Biserica pentecostală la, uh, și la, la creștin pe Evanghelie și la baptistă, am mers la toate, de câte două ori, și vreau să vă spun că lucru care a contat foarte mult pentru mine, să mai vin a treia oară, tot la biserica în care sunt acum a fost faptul că cineva m-a oprit, m-a întrebat de unde sunteți, care e treaba cei cu voi aici. Asta a făcut diferența. Pentru noi asta a făcut diferența și din cauza asta suntem în biserică în care suntem. Deci un exemplu, un exemplu pe care l-am trăit și îl știu. Într-adevăr, slujbele la care Dumnezeu ne cheamă, puține din ele sunt publice, dar sunt cele mai vizibile și poate cele mai dorite. Însă sunt multe slujbe în biserică, foarte multe despre care uh, s-aude foarte rar în biserică. Uh, sunt, de exemplu, oameni, cel puțin eu în activitatea de consiliere, am oameni care mă susțin în rugăciune uh, de fiecare dată când, când vin înaintea lui Dumnezeu. Biserica nu știe nimic despre treaba asta, pur și simplu nu știe, dar este o slujbă și simt efectele acestei slujbe care este făcută de ei. Sunt oameni care se duc și prepară instalația electrică la cineva, la o bătrână, la un frate din biserică care are nevoie. Sunt tot felul de slujbe și la un inventar, dacă ar fi să le contorizăm pe toate, am găsit într-o zi undeva la 80 de activități diferite care se pot face în biserică. Și astea sunt activitățile sau slujbele care au cel mai mare impact din perspectiva Împărăției lui Dumnezeu. Pentru că nu sunt controlizate de oameni, da. <laughs> nu sunt gândite de oameni, dar Dumnezeu le vede, le vede în ascuns și astea, astea rămân. Și nici nu e riscul așa de mare să, să te lauzi, să te îngânfi, să, să joci teatru? Sau să greșești? Da. Povesteam aseară un, într-un grup de prieteni și uh, unul dintre prieteni a zis o mică istorioară născută din, dintr-o experiență reală. Uh, la un moment dat s-a dus cineva într-o biserică și când a intrat acolo, cineva l-a avertizat vezi că o să mergi în biserica asta, predica nu o să fie prea bună, să nu te aștepți, să nu ai nu știu ce așteptări, dar în rest, programul de laudă și închinare merge bine și atmosfera e caldă în biserică. Omul s-a pus, a așteptat, a văzut desfășurarea programului. Predica nu i s-a părut chiar atât de slabă cum a fost a Dar pe pastor l-a văzut în mijlocul oamenilor. Dacă a fost grupa de copii la cântare, s-a așezat acolo lângă copii și a cântat împreună cu ei. Dacă au fost tinerii care au ieșit, a cântat împreună cu ei. Dacă s-a făcut nu știu ce lucru... A sărit și el să facă împreună cu oamenii respectivi. Și atunci, la sfârșitul programului, a întrebat, spune-mi un pic, pe respectiva persoană, a întrebat-o, spune-mi un pic, de ce ai zis că pastorul predică slab, dar în rest atmosfera este bună? A zis, i s-a replicat, pești păi pastorul nostru nu le are cu predicarea, dar în schimb le are cu relațiile interumane. În sensul că ceea ce ai văzut că a făcut în biserică, el face și în afara bisericii. Merge și îi vizitează pe credincioșii din biserică, se roagă împreună cu ei, dar la o chestie de devotament, nu hai să mă rog împreună cu tine, dar deja mă uit la ceas ca să plec acasă. Deci e o chestiune în care cu adevărat te implici. Și prin, prin faptul ăsta, prin socializarea asta, prin legătura asta interumană, îi câștigă pe credincioși și mai mult de atât îi adună, îi, face, îi încheagă, îi face un trup. De asta sunt lucrările astea nevăzute, care nu ies în față, nu trebuie să fii pe podiumul uh, din jurul amvonului să slujești, ca să fii văzut, ci se... deci nu vrem să punem la, la, cu spatele la perete pe cei care fac o, o slujire publică, nici pe departe, nu se înțelege greșit. Ideea este că se pot face slujbe, nevăzute, dar care au un efect vizibil. Fiecare slujbă este importantă atunci când este împlinită de cel pe care Dumnezeu l-a trimis să împlinească slujba respectivă și atunci poate să fie slujba unușier, ce spunea mai înainte Cosmin, poate să fie la fel de importantă sau chiar mai importantă decât predica în sine, predicarea în sine. Pentru că degeaba vine în biserică omul și stă în picioare pentru că biserica e plină și se simte jenat până găsește un loc. Deja s-a tulburat, și mai predică -i. La un moment dat, uh, Priscila și Acuila uh, s-au alăturat lui Pavel, da? într-un anumit context, și Sfânta Scriptură spune din momentul acela, Pavel s-a dedicat într totul predicării cuvântului. Oamenii aceia au preluat de ei, probabil, anumite chestiuni administrative, da. l-au degrevat pe Pavel, de, de treburile astea oarecum mărunte, ca să zic așa, și Pavel s-a putut de, de dedica 100%. Dar dacă cei, doi oameni, dar dacă cei doi oameni n-ar fi preluat ei anumite atribuții, Pavel n-ar fi putut să, să facă chestiunea asta. Da. De asta, la un, dat, la un moment dat, împăratul David a, a stârnit un principiu în poporul evreu care a rămas peste viacuri la una dintre luptele la care a participat împreună cu poporul lui au fost oameni care au rămas la, așa cum spune Scriptura, ca la bagaje, la bagaje, au rămas în urmă ca să nu încetinească oștirea. La întoarcere, David a dat porunca să fie răsplătiți și cei care au rămas acolo împreună ca și vitejii care da. s-au luptat pe cântul de luptă. Bineînțeles că au fost și atunci oameni care, cărora nu le-a convenit. Stai, nu ești corect. De ce faci așa? Și atunci a zis, nu, gândiți-vă foarte bine Pentru că dacă ei n-ar fi rămas aici Noi n-am fi putut înainta Am fi fost plini de, de greutatea asta De povara asta A lucrurilor pe care trebuia să le ducem cu noi Ei în felul lor Ne-au dat o mână de ajutor da. Chiar dacă ai spune pe dada el a stat aici s-a odihnit Și noi am dus greul luptei Vedeți, poate că asta e optica noastră Vedem numai ceea ce se vede în față Dar Dumnezeu se uită și la inima omului Și ceea ce este nascuns Da Dragii mei, facem o pauză muzicală și revenim cu dezbaterea aceasta în continuare iată că este un subiect sensibil care ne, ne va da uh, idei pentru uh, ceea ce urmează după pauză Vin cu viața mea Vin naintea tata, Vin cu viața mea Isus, Că știu că și pă, în, în consecință este greu de finalizat în seara aceasta o astfel de, de temă. Dorim prin ceea ce discutăm, prin ceea ce abordăm, mai mult să vă provocăm la a medita asupra acestui aspect, asupra implicării pe care aveți fiecare în biserică sau fie că este în minus, fie că este în plus. Eu la un moment dat trebuie să recunosc cum am regăsit în postura unui activist religios. Încercam prin implicarea în foarte multe domenii să mă cumva, să-mi găsesc o neprihănirea a mea. Și Dumnezeu a trebuit să mă treacă prin anumite situații ca să îmi revin. Pur și simplu slujeam, pretendeam că slujesc pe Dumnezeu, dar de fapt era un fel de dorința mea interioară de a face anumite lucruri, de a fi în centru atenției și nu neapărat de a fi în centru atenției publice, ci pur și simplu ceva din mine mă mâna și de asta trebuie să ne analizăm foarte bine când slujim pentru că nu este neapărat doar să slujim lucrarea de slujire nu se poate face oricum dacă ne uităm la ceea ce s-a întâmplat cu poruncile care au fost date când a fost construit în cortul întâlnirii pentru slujitori erau niște porunci destul de precise. Nu puteai să faci oricum lucrarea aia. Mi-amintesc un detaliu privitor la marele preot: care trebuia să intre în Sfânta Sfintelor, trebuia să aibă niște clopoței agățați de haină să vadă cumva, să se audă dacă mai mișcă sau nu și o legată de picior ca să fie tras afară. Adică era atât de serioasă treaba încât Dumnezeu te putea trăsni pe loc și uh, trebuia să te, să te tragă cineva afară, că nu avea voie să intre după tine. Așadar, slujirea nu poate fi făcută oricum, indiferent că este doar slujirea de ușier. Uh, cred că cel care este ușier, că tot ne-am apucat de exemplu ăsta în seara asta, trebuie să se pregătească pentru slujirea asta trebuie să fie îmbrăcat frumos trebuie să um, se roage înainte de lucrul ăsta, ca Dumnezeu să-i dea și o prezență o stare de spirit bună că degeaba ești încruntat și nervos și încordat că te-ai certat cu nevasta n ai plecat de acasă și îl pe om tu stai acolo, tu stai acolo că s-ar putea să faci un deserviciu și nu un serviciu Ei mai dai și un brand. <laughs> deci chiar, chiar îmi place punctul de vedere pe care l-ai scos în evidență acum Teo oarecum îmi dă și mie de gândit. E interesant un ușier să se roage înainte de a se apuca de slujba asta. Probabil că prea, mult prea puțin se gândesc la un asemenea aspect. Da, se roagă din păcate foarte puțin și cei care merg să spună un mesaj, o predică și se vede lucrul ăsta, se citește. Acolo se citește. La ușier se citește doar de un ochi o avizat. O întrebare mai directă. Oare câți la cor sau care fac lucrarea de, de, de, de laudă și se roagă acasă în mod uh, deschis aici de lucrarea pe care o fac? Aici este, este un aspect foarte sensibil pe care l-am simțit din plin. Am fost în două situațiile și fugărit pur și simplu copleșit de emoția mesajului pe care trebuia să-l transmit sau încărcătura respectivă și am fost preocupat să citesc, să-mi adun, să-mi notez și m-am trezit că mă duc Doamne te rog ajută-mă, dar asta nu, a fost, nu pot să zic că a fost o rugăciune. Deci a fost un fel de da, mi-a făcut și partea asta și datoria asta. În plus au fost situații în care așezat fiind, prima dată în pus lui Dumnezeu, am stat și m-am rugat pesăturate, eu am obiceiul ăsta să zic pesăturate, adică m-am rugat liniștit și pur și simplu am reușit să ies din agitația respectivă și am avut, deci lucrurile se desfășoară cu totul altfel în momentul în care Dumnezeu te controlează, pentru că de multe ori facem lucrările, eu am făcut de multe ori lucrări în care am fost eu, pur și simplu am fost eu cu inteligența mea, cu uh, modul în care îți de Dumnezeu, dar n-a fost Dumnezeu prin mine. S-ar putea ca unele persoane din biserică, multe, puține, să fi înțeles ceva, să fi schimbat în ele ceva. Dar mă gândesc la mine acum, ca slujitor. Am fost în voia lui Dumnezeu? M-am folosit Dumnezeu eficient, exact acolo unde trebuia să țintesc, unde trebuia să ajung? Sau, pur și simplu, am fost... Am atins câteva persoane, dar nu mi-am atins menirile la care m-a chemat Dumnezeu. Lucrul ăsta se întâmplă cu cei care predică, cu cei care cântă, cu cei care se roagă, cu cei care sunt, iată, ușieri, cu oameni care dau mâna cu cei care vin la biserică. Știu că într-un timp se făcea și la noi în biserică o asemenea slujbă. Dragii mei, cred că avem obligația să facem lucru de maximă calitate și dacă îl slujim pe Dumnezeu, trebuie să ne acordăm cu Dumnezeu în duhurile noastre, înainte de orice slujire. Este, este foarte important să, să reușim să nu doar să ne împlinim așa ne facem treaba, meseria la care ne suntem chemați, ci să o facem foarte bine. Aici am un, un pasaj din Sfânta Scriptură care cumva ne limpezește și ne dă o direcție din Romani, dacă toți suntem la studiul din Romani. Roman, capitolul 12 începând cu versetul 9 și aici sunt niște principii importante, foarte importante pentru, pentru noi slujire Dragoste să fie fără prefăcătorie fie vă groază de rău și liviți-vă tare de bine, iubiți-vă unii pe alții cu dragoste frățească, în de fiecare să dea întâietate altuia în sârguință fiți fără preget fiți plin de râpnă cu Duhul, slujiți Domnului un lucru important și acum că tu l-ai amintit și l-ai punctat și mi s-a întâmplat și mie și probabil și voi ați trecut prin experiența asta erai programat să faci o anumită slujbă în biserică, erai pe o anumită listă și făceai lucrul ăla și ți era foarte greu. Îl făcea doar din perspectiva faptului că nu vrei să te faci de rușine, că ești programat, că trebuie să faci lucrarea respectivă, dar nu făceai din, din încovințare și din încredințare. Și era o povară. Mi s-a întâmplat de multe eu să mă duc cu povara asta în mine, chiar dacă Dumnezeu, poate parcursul lucrării, poate la sfârșitul lucrării, m-a eliberat, mi-a dat o stare de pace de liniște, dar m-am dus împovărat și nu e normal să fie așa. Pentru că din toate vestile pe care l-am citit lucru care mă atinge și mă, mă, mă definește cumva în seara aceasta, Slujiți Domnului, adică mă definește, e greu spus că mă definește, dar îmi atrage atenția, slujiți Domnului. Oare de câte ori am făcut lucrul ăsta așa conștient, că slujesc Domnului, lucrarea în care sunt eu, lucrare pentru Dumnezeu și atunci altfel, altfel mă poziționez față de El și față de oameni. Da, într-adevăr, poate ar fi tema unei emisiuni întregi, modul în care facem slujirea, la care ne-a chemat Dumnezeu, slujirea în care suntem chemați toți, iată, un aspect menționat în seara aceasta este cel când ești pus pe o anumită listă sau când ești provocat și luat din oală câteodată, frate, trebuie să, și nu ai... Nu ai starea de spirit necesară. Mi se întâmplă asta când mă duc prin diferite biserici. Și acum m-am învățat frumos să spun nu, mulțumesc, nu... Nu trebuie să fac lucrarea asta, nu am libertatea să fac lucrarea asta. Pentru că de multe ori am spus da și pur și simplu n-a ieșit. N-a ieșit, am simțit că fac lucrarea respectivă cu frâna pusă și mi-am mi pus întrebarea, ok, pe cine vreau să satisfac până la urmă, să mulțumesc pe cel care m-a invitat, față de care am respect și așa, sau pe Dumnezeu care îmi e, pe care trebuie să slujesc în realitate. Exact și aici e o, e o problemă de onestitate până la urmă. Onestitate în raport... Cu Dumnezeu, în relația cu Dumnezeu și în raport cu, uh, cu oamenii, pe care, oamenii pe care îi slujim și cu liderii bisericii care te pun pe listele respective, în slujirile respective. Adică cred că trebuie să avem uh, curajul până la urmă să spunem, nu pot acum, nu sunt vrednici, nu suntem niciodată, da. dar sunt momente în care chiar nu e indicat să, re, să te ridici poate mai mult pentru tine în raport uh, cu Dumnezeu, că exact cum spuneai tu, poate că uh, transmiți ceva da. câtorva oameni. Da, îți dau dreptate aici, dar se ridică următoarea întrebare. Slujim când avem chef? Da, slujim <laughs> când avem chef și gândește că totuși într-o biserică e o anumită structură de organizare. Dacă mi s-ar întâmpla că eu la duminica dimineață să fiu programat la ora de rugăciune și eu sâmbătă-seara nu mai am chef sau nu mai am dispoziția sau m -a ajutat cu soția și greu mai intră într-o astfel de stare, aș putea să pun în pericol bună organizarea lucrării lui Dumnezeu. Că nu știm că lucrarea Dumnezeu e o lucrare organizată și o lucrare Dumnezeu eu un al, al rânduielii. rânduielii. Și nu, pot, nu putem să cădem nici în extrema respectivă. Deci problema se pune tot la noi. Deci eu trebuie să să mă definez foarte bine, să știu că trebuie să slujez Domnului și să nu mai apără greutatea asta când fac slujirea pentru Dumnezeu. E în direcția respectivă mă duc, nu în direcție în care uh, să-mi caut cheful, să-mi caut motivația ca să fac slujba lui Dumnezeu, ci să fiu pregătit pentru slujba Dumnezeu oricând. Problema cu listele și cu organizarea este una care are și avantaje. Adică, cel puțin la noi, știi cu luni înainte că vei fi și ai, ai timp să te, să te pregătești. Cred că nu putem vorbi aici de capricii. Cosmin spunea că poate sâmbătă seara la un moment dat îți dai seama că nu mai e chef duminica să slujești. Eu cred că fiecare dintre noi avem suficientă maturitate, nu neapărat spirituală, dar maturitate în sensul inteligenței pe care o avem. Să, să ne putem da seama să ne putem da seama că avem o anumită responsabilitate și nu și nu ne retragem din lucrare pentru o scurtă perioadă de timp din cauza Uh, unor copilărisme, ca să zic așa. Cred că mai degrabă, și nu știu, Dani mă poate contrazice sau poate confirma, cred că mai degrabă el se referea la faptul că uneori ți se fac anumite propuneri de slujire în biserică, tu îți analizezi uh, potențialul. Uh, potențialul, talentul pe care îl ai în privința aia și atunci spui la un moment dat că nu. Cred că asta avea în minte. Uh, cred că se referă la faptul că, ok, nu vrei să vin în lucrarea de vrei la Vrei să te implici, uite, Mie mi s-a propus multă vreme să vin în corul bisericii. Abia acum am dau seama cât de mult a pierdut corul <laughs> că nu m-am implicat. Bineînțeles, glumim. Uh, pur și simplu, pentru o anumită perioadă de timp, nu evit să, evit să folosesc uh, expresia asta nu am simțit, pentru că noi ca și credincioși nu, nu trebuie să mergem pe simțuri, pe simțurile noastre. Asta ne duce în, în mare rătăcire. Pur și simplu nu, nu mi-am regăsit locul la cor. Dar vreau să spun că acum, dacă merg la cor, sunt împlinit. Da. Deci chiar sunt împlinit. Dragostea pentru muzică, așa cum o am eu în mine, este satisfăcută. Nu este do -ă, vorba doar despre a sluji uh, și a sluji uh, cu conștiința că slujim lui Dumnezeu, ci este nevoie și de, este și o perioadă, un timp al slujirii. Pentru că, uitați-vă, sunt păstori care slujesc pentru un timp. După acel timp, Dumnezeu trebuie să pună pe altul. Și am văzut multe situații în care pur și simplu pastorul și-a pierdut influența, influența de a, de a predica. Pur și simplu a devenit alt om, nu-l mai recunoști deși înainte era de apreciat. Pentru că a expirat acel timp pentru care Dumnezeu l-a rânduit acolo. Dar cunosc păstori care au ieșit din slujirea publică dar strugesc poate mai bine și mai mult în timpul de pensionare, susțină lucrarea, în rugăciune, da, în da, vizite. Deci nu, cred, nu cred că pentru un creștin poate exista o perioadă în care ești din slujire. Ești dintr-o anumită slujire, dintr-o dintr dintr anumit dar pe care Dumnezeu ți l-a pus pentru o anumită perioadă, încă aici era și un subiect de discuție. Dacă lai ai darul, îl ai pentru o perioadă sau îl ai pentru toată viața, viața ta? Darul rămâne, dar slujba pe care o ai s-ar putea să nu fie pentru totdeauna. Corect. Cineva spunea la un moment dat că pentru un, nu pentru un credincios nu există pensie. Adică, dacă ești credinciosul lui Dumnezeu, ești cam până când închizi ochii și odată ce ai închis ochii, îți desăvârșești lujirea în prezența lui Dumnezeu. Asta e clar. Acum, există termenul acesta de pensie, da? Un pastor a putut să iasă la pensie. Mai, mai greu coriștii, nu știu să iasă la pensie. Cel puțin n-am auzit să. Li se... un pic, să, vezi cum o să... <laughs> Cel puțin am auzit să li se plătească pensie, că atunci aș fi contribuit mai devreme. Dar. Uh... Totuși, există și biserici care au corul angajat. Știi da, da. Mă, refer, mă refer, totuși, la, media la, și nu. la un nivel aici, da, la un nivel aici, așa mai, mai jos ca al nostru. Uh... E posibil că la un moment dat pastorul să ajungă la o vârstă de pensie, dar cum am zis, slujirea, nu... slujirea pentru un credincios niciodată nu intră în, în, nu intră în conul acesta de umbră al pensionării. Trebuie să, trebuie să fie slujire în continuare că va fi pe aceeași poziție pentru o anumită perioadă de timp sau, altă slujbă? sau altceva, dar eu personal pentru mine mă gândesc că nu va fi niciodată vârstă de pensionare cum zicea și Cosmin, poți foarte bine să sprijinești în rugăciune, poți foarte bine să faci vizite, poți, poți foarte bine să faci... Care... Și acum iarăși revenim, iarăși revenim la uh, partea nevăzută a slujirii, cea care iese din, uh, din vizibil, din public și intră în, în chestiunea aia, cum spune Domnul Isus la un moment dat, în odăița ei aia ascunse, pentru că tatăl vostru vede în ascuns. Să nu știe ce face și fără lucrarea aia din ascuns, lucrarea vizibilă nu are niciun efect real. Și care de multe ori poate să aibă impact mult mai puternic uh, și care să te ajute nu strict pe tine, la nivel personal, ci Dumnezeu să te folosească mult mai puternic în raport cu ceilalți. Adică, uh, poți să stai la învon și să vorbești axiomatic, dar apropiindu-te de un om, uh, întinzându i o mână caldă, uh, întrebându-l dacă îi în regulă, dacă se simte bine, dacă totul e în regulă în viața lui, dacă poți să să-l cu ceva, aia este până la urmă punerea cuvântului în practică. Și aia cred eu că are un impact mult mai puternic asupra, asupra noastră ca la nivel individual. Apropo de ce zicea Dani înainte, uitați-vă doar la anumite biserici care au pastori sau învățători foarte valoroși, scriu cărți, teologii desăvârșiți și au biserici moarte. Pentru că nu sunt păstori, nu se pot apropia, nu au relații cu oamenii din biserica respectivă. Deci dacă știa să pun în balanță, cred că lucrurile astea din ascuns, sau relațiile pe care le-au cei care conduc anumite lucrări, păstori, prezbiteri, preoți, dacă au capacitatea asta de a se apropia și de a stabili relații, sunt mult mai, mai important, zic eu, din perspectiva lui Dumnezeu decât oamenii care vorbesc deosebit de, de bine și care au predici acuma de un nivel înalt Fiecare este chemat la o anumită slujbă. Este rău când revenim la chiar la începutul emisiunii, este rău când credem că noi trebuie să le facem pe toate, pentru că este foarte important să existe cărți bune de doctrină scrise de oameni ai lui Dumnezeu. Dar oamenii aia nu sunt chemați neapărat să fie păstori. Oia pot să fie teologi, pur și simplu să fie teologi care se ocupă de, de scris materiale de calitate. Stau în rugăciune, cercetează. Hai să le spunem un fel de oameni de știință ai, ai, ai credinței. Ei cercetează. Pe baza cărților lor se pot face predici ulterior. Ei nu trebuie să fie neapărat păstori la noi. Este obiceiul ăsta, domne dacă scrie bine, dacă face, atunci trebuie să fie și bă, un slujitor public. Nu, s-ar putea ca un om să scrie extraordinar de bine și am întâlnit oameni de genul ăsta, dar dar ca și orator să nu fie bun. Și atunci are mai mare priză un om care nu știe atât de multe lucruri, dar este un orator mai bun. De deci aceea este foarte important să știm unde și cât și când să, să slujim lui Dumnezeu slujindu-i pe oameni. Mai ales că Biblia-ți confirmă, sau tu confirm Biblia prin ce, ce ai spus, pentru că definit, chiar și, îți definite chiar și lucrările astea. Unii sunt învățători, alții sunt evangeliști, da. alții sunt păstori, Deși în domeniul ăsta al predicării îți direcții în care, în care poți să mergi, schemări pe care le ai, nu, nu oricine e evanghelist. Da. Poți categorii. fi pastor, poți fi învățător extraordinar, teolog deosebit, dar nu, nu, nu, e, nu e evanghelist, nu știe să apropie de oameni uh, prin Cuvântul Lui Dumnezeu. Exact și cred că pastor și învățător, cum uh, tindem de multe ori să le confundăm, nu e unul și același lucru. Nu. Totuși, acum nu vreau să vă pun eu la punct, dar voi uitați că sunteți români. Și românii, prin definiția lor, știu să, să, să facă de toate. de toate. Da, un mic amănunt care ne scapă, nu știm să le facem cum trebuie, dar știm da. să facem de toate. Problema este că ar trebui să învățăm un pic și noi din ceea ce înseamnă lumea asta occidentală, că e bine să ne specializăm. Și pe domeniul pe care ne specializăm, acolo să putem duce respect înalt, toate. respectiva specializare să o ducem la un nivel superior. Pentru că poți să faci foarte bine o lucrare și pot să faci foarte rău trei lucrări. Da. Și uh, mai este un aspect. Lucrarea la care ești chemaș, la care ai daruri pentru că ești implicat în mai multe, să nu poți o faci ca lumea nici pe aia. Mi-am de, apropo de faza asta, că noi românii suntem pricepuți la toate, când s-a prăbușit acest, acel avion pe aici, pe munții Apuseni, toată lumea era expertă în radare, iriene, în coordonate, în pilotaj, toată lumea... Când mergeai în autobuz, când mergeai pe stradă, oamenii spuneau cam ce trebuia făcut în avionul ăla, sau ce trebuia făcut ca să-i găsească pe oamenii aia. Suntem, suntem specialiști noi români de la zi liderie, fotbal, medicină, în absolut toate treburile, problema este că nu merge așa la Dumnezeu. Deci la Dumnezeu lucrurile sunt destul de bine așezate, uitați-vă la cortul întâlnirii, uitați-vă la templu, uitați-vă la cum așează Dumnezeu lucrurile, la el o rânduirea e o rânduire, o e o rânduială. E bine, dragii mei, ne ducem așa în viteză spre finalul acestei, acestei emisiuni și aș vrea să vă adresez o, o ultimă întrebare având în vedere că am, am depistat, nu n am, -am inventat-o noi, pur și simplu am uh, scos în evidență nevoia asta de uh, slujire și fiecare să-și uh, să aducă aportul acolo unde este chemat. Cum credeți că putem să-i declanșăm, să-i motivăm pe cei din jurul nostru uh, să se implice măcar puțin în activitățile bisericii? Eu stau și mă gândesc dacă fiecare frate sau soră ar face puțin. Puțin. Hai să nu zic la 100%, la, 100 la capacitate din ceea ce trebuie să facă el, din ceea ce l-a menit Dumnezeu, dar măcar puțin. Cred că lucrurile astea cu totul diferit. Cum am putea să facem o asemenea motivare? Părerea mea este că fiecare ar trebui să înțeleagă el însuși pe de o parte nevoia, necesitatea acută de implicare și pe de altă parte Domeniul în care trebuie să activeze. Deci mai întâi fiecare individ trebuie să înțeleagă aceste două lucruri. Nevoia de implicare și domeniul în care poate să, să se implice la un nivel uh, suficient, de, suficient de bun. Până când nu înțelegem chestiunea asta, nu vom putea face nimic. Vom putea discuta principii, vom putea să-i... Uh, Uh, evaluăm pe cei care surgesc evaluăm și uh, mai degrabă mă gândeam la un alt cuvânt să-i criticăm pe cei care fac ceva, că fac bine sau că nu fac atât de bine, ca să nu zicem prost uh, nu, nu, nu cred că este bine uh, am zis și în emisiunile trecute, uh, am mai tras concluzii de genul ăsta fiecare dintre noi uh, prea, prea mult stăm pe margine și uh, suntem așa ca într-un juriu care trebuie să dea note pentru fiecare ce face. Prea, prea bine știm să dăm uh, calificative altora și prea puțin știm să lucrăm noi înșine. Aici e dezavantajul celor care vor să slujească public neapărat. Și cred că sănătatea noastră a fiecăruia, sănătate de, la sănătatea spirituală mă refer, depinde de sănătatea trupului. Dacă trupul merge șchiopătând și șubred, tu, ca mădular, care nu faci nimic, te sprijini sau te sui în cârca unui trup așa firav, nu știu dacă mergi bine nici, și nici tu. Da, uh, și nici și cred că asta trebuie să... și nu ești corect. Și asta trebuie să fie, poate, cea mai bună motivație de, de a-s căuta talentul, de a-L ruga pe Dumnezeu să-ți descopere unde te vrea, în ce loc, ce să faci, și pur și simplu să-L să slujești. Deci prin implicarea mea vrei să-ți că îmi va fi bine și mie și celor ai Evident, mei. evident. Dacă sau nu, nu e o problemă de dacă, e obligatoriu pentru fiecare mădular din Dupul Lui Hristos să fie implicat într-o anumită lucrare. Gândiți-vă doar la pila pe care o dă Domnul Iisus Hristos despre talent cu talanții. ce îți spune celor care ascunde talentul? Roviclean și Leneș. E dur mesajul și asta trebuie să înțelegem fiecare dintre noi. Nu e o nu e o variantă pentru noi să ne implicăm, să nu ne implicăm. Noi suntem chemați la implicare și suntem chemați să ne găsim darul, talentul și să ne implicăm în lucrarea Lui Dumnezeu. Ni se va cere o alt, Exact, ni se va cere o pentru lucru pentru lucruri pe care l-am făcut sau nu l-am făcut, pentru că e o problemă mare și uh, inactivitatea noastră sau lipsa lipsa unui dar pe care, sau uh, manifestarea unui dar în viața noastră pe care noi îl, îl avem în, în noi și suntem în de către Dumnezeu. Și eu mă gândesc la, la viața mea, în momentul în care am o relație bună cu Dumnezeu, nu pot să, să nu fiu implicat și nu sunt implicat de dragul implicării, nu sunt implicat de dragul tabelului tabelul de uh, programare, ci sunt implicat și acum nu vorbesc neapărat de slujirea publică, sunt implicat pentru că îl iubesc pe Dumnezeu și dacă îl iubesc pe Dumnezeu, asta e menirea mea și asta e direcția în care trebuie să funcționez. Adică având o relație bună cu Dumnezeu, automat implicarea și slujirea e normală. lui normal. Fine... ai mesaj, eu știu că implicarea mea în, în, concretă în biserică a avut loc în urma unui mesaj unui frate care e aici și atunci mi-am pus întrebarea, păi stai, nu pot să stau aici să, să mă uit, să trag concluzii și eu nu fac nimic ca pentru Dumnezeu. Asta e primul lucru, lucru, punct, de, punct de vedere. Și în al doilea, în al doilea rând, un al doilea aspect și îl știm, îl știm asta. În momentul în care nu suntem implicați, suntem critici. Nu faci nimic pentru Dumnezeu ai un deget acuzator asupra celor care fac lucrul ăsta. Asta merg mână-n mână. Ești aproape de Dumnezeu, ești implicat, ești departe de Dumnezeu, ești doar un critic în biserică. Ești obișnuit de la televizor, îți place televizorul, așa mergi și la biserică. Da. Și dacă suntem specialiști și în toate domeniile... la un spectacol da. și ai dat un ban, dacă ai dat un ban da. că poate ieși pe gratis și uh, vrei doar să, să critici pe cei care cât de cât mai vor să mai facă. Și da. asta mă deranjează ce mai mult. Să nu faci ceva să-l critici pe cel care face. Da, ce am face noi fără critici. Vă dați seama că n-ar merge lucrarea cum trebuie dacă n-ar fi și critici. Uh, Într-adevăr, tema asta a slujirii și a implicării, a aportului la lucrare este una fascinantă. Mai aveam pregătită o întrebare, dar timpul zboară așa de repede. Cum vă imaginați biserica dacă toți cei care fac parte din ea ar, ar sluji? Ar fi um, ideal, dar pentru că trăim aici pe pământ este o utopie. Nu vor fi niciodată atât de bine implicați toți oamenii încât să fie atins idealul. Idealul ăsta îl vom atinge doar în veșnicie. Da. Dragii mei, vă mulțumesc mult pentru prezența dumneavoastră în seara asta aici. Vă mulțumesc mult tuturor celor care ne ascultați. Sperăm că emisiunile pe care le, am, care le facem vă sunt utile. Ne-am bucurat să ne trimiteți un feedback. Aveți la dispoziție pagina de contact a site-ului, să ne trimiteți un feedback sau întrebările dumneavoastră. Dorim ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și El să vă cerceteze inima, astfel încât să puteți să vă descoperiți darul și să luați decizia să vă aduceți aportul acolo unde Dumnezeu v-a chemat să lucrați. Dumnezeu să fie cu fiecare din noi. La revedere!